Фіодор Михайлович вийшов слідом за мною на двір. Не хочете відкрити вагони? Через спеку він важко дихав, перемінаючись з ноги на ногу позад мене. «Подивитеся, як там поживають ваші бананчики. А? Товстун все ще сліпо вірив, що в контейнерах банани. Сподіваючись, що вигляд добряче підгнилих фруктів вразить мене самісіньке серце і підштовхне до правильних дій, вимагач вирішив пограти на моїх нервах. Мені стало жаль його, дуже сильно жаль, бідолаха не усвідомлював, хто на чиїх нервах грає. «Я думаю, це погана ідея», – стримано відказав я. «Опа, опаньки сплеснув долоні Товстун, то ми, значить, не хочемо відкривати контейнери». Михайловичу все ще не давала спокою неув'язка масою вантажу. Ну, уже тямив, що за цим криється якась таємниця, але геть не шурупав яка. Відмови відкривати контейнер остаточно переконали його, що з перуанським товаром точно не все гаразд. Чого ж ви мені раніше про це не сказали? Він помахав на мене пальцем, наче на якогось малолітнього бешкетника. О, уважаємий, це ж зразу міняє всю справу. Забудьте про п'ять з половиною тисяч. Якщо хочете, щоб ми не перевіряли товар, щоб ми не перебирали всі ваші бананчики, шукаючи, що ж там заховано між ними, вам доведеться розжитися на дев'ять, десять, ні, на тринадцять тисяч зелених. І ні центом менше. Від такого неприкритого хамства я замалим не сказився. Я вхопив тлустого митника за барки, підтягнув до себе і проричав прямо в його масний переляканий писав Слухай мене, плішивий телепню. З моїм вантажем усе в порядку, це раз. У вагонах не харчові продукти, а гуану це два. І присягаюся. Воно буде розмитнене як гуано і тільки як гуано, а не як банани, унітази чи пляжні тапочки. Це три. При цьому від мене ти не отримаєш ні копійки. Ах, так? Вирискнув черваньку, медно пручаючись і розмахуючи кулачком над головою. Ах, так, я вам покажу, я вам покажу гуано». «Ти бач, який розумник!» В відповідь я скрутив йому нескладну комбінацію з одного пальця і забрався геть. Коли пірнув у приміщенні станції метро Шулявська, на дворі зірвався навіжений витрюган і почалася злива. Не минулий дня, як Федор Михайлович видзвонив мене по-мобільному. «Слухайте, кхм, пане Максиме, а ви не могли б зараз приїхати?» З вікном шурхотів тихий дощ. Землисті хмари трохи ворушилися, але, здавалося, майже не рухалися в якомусь конкретному напрямку, надовго зависнувши над містом. Я подумки відмітив, що відповідальний за мої контейнери брокер уперше за весь час нашого спілкування звернувся до мене так чемно і офіційно. Голос у нього звучав якось невпевнено, з сірими нотками відчуїв в глибині. «А що сталося?» – питаю. «Справа у ваших вагонах, тих, що прийшли з Перу, від них повіває. Від них що? Ну, вони то його трохи пахнуть. В розумінні не дуже приємно пахнуть. Злива періщила цілу ніч. І я зрозумів, що дощова бада просочилася в контейнер і внаслідок чого гуано підмокло і почало смердіти. А це й усе? Моїй незварушності міг позаздрити диктор на телебаченні. Так, документи на вантаж готові? Ні, тоді я не бачу сенсу приїжджати, відрубав я і кинув слухавку. Наступного ранку мене розбудив настирливий дзвінок у двері. За вікном так само на набучавілі хмари, і розмірено капотів дощу, святкуючи краплями вологи вікно спальні. Спочатку я лише натягнув подушку на вухо, проте незнайомий візитер не бажав отихомирюватися і продовжував знущатися над вхідним дзвінком, сповнюючи квартирку неприємним дзищанням. Зрештою я тихенько вилаявся, потягнувся, позіхнув, і поплатався в коридор дізнаватися, що за нахаба посмів потревожити мене в таку рань. Підступивши до дверей, зазирнув у вічко, з протилежного боку нервово обтрушуючи китель від дощової води, стовбинив Фёдор Михайлович. Я ще раз позіхнув, затим різко розчахнув двері і стомлено подивився на митника. Від несподіванки Товстун здригнувся, похапливо зірвав з голови кокарду і вистрончився, наче перед великим начальством. «Драсте!» – пискнув він. «Чого треба?» – замість привітання грубо буркнув я. «Уважаємий, е, тоість, я хотів сказати пане Максиме». Я знов до вас з приводу ваших контейнерів, запинаючись, бурмотав Йодер Михайлович. Його ліве око страшно смикалось. І я сильно перепрошую, але вони воняють, причому воняють крепко по-дорослому, і моє начальство. Ну, словом, ми їх наново зважили, і знаєте що? Контейнери набрали вагу, так-так. І тепер з інвойсом все в порядку. Чоловічок тяжко зітхнув і з благанням подивився на мене. І про тарифний комітет можете забути. Ніхто вас не чіпатиме. Просто прийдіть, оформіть документи, заплатіть мито і валіть до біса. <кхем> і забирайте свої банани. Все буде по правилам, Чинно й законно обіцяю, ви тільки прийдіть, будь ласка. Я злився, я був розлючений через упертість цього товстопозого віслюка, через його нещодавне нахабство, через всю ту їржу, яка роз'їдала зсередини державну митну систему, через увесь той бруд, в якому загрузла країна, але в першу чергу через те, що мене так рано витягли з ліжка. «Там не банани!» – сердито просичав я. «Там лайно!» І захлопнув двері прямо перед носом нещасного митника. Згідно з українським законодавством, у випадку виникнення між підприємцем та державною митницею спорів